Частина двадцять перша, розділ шостий. Студія РНГХ розташовувалася доволі віддалік від дороги Мала Курва, і під'їзна алея, котра вела до радіостанції, мощена і в набагато кращому стані, ніж сама дорога, була завдовжки не менш ніж чверть милі. Там, де алея виходила на Малу Курву, обабічнеї росла пара вікових дубів. Їхнє листя, котре в нормальний сезон було таким яскравим, що хоч на картинку в календарі – або туристичному буклеті знімай. Висіло безвільне, брунатне. За одним із стовбурів цих фортечних дубів стояв Енді Сендерс. За другим – майстер. Вони слухали, як наближається ревіння дизельних двигунів великих машин. В очі Енді затікав Піт, і він його раз у раз змахував. «Сендерсе! Га! Ти вимкнув запобіжник!» Енді перевірив. «Так». «Добре». Слухай, щоб у тебе все вийшло з першого ж разу. Якщо я накажу тобі почати стріляти, поливай вогнем цих мудаків. З голови до п'ят, вздовж і поперек. Якщо я не кажу тобі стріляти, просто стій, де стоїш. Тобі ясно? Так. Я гадаю, що нікого ми сьогодні не вб'ємо. Слава Богу, подумав Енді. Не вб'ємо, якщо там знову тільки брати Бові і містер Курник. Але я цього не певен. І «Якщо мені таки доведеться утнути забаву, ти мене підтримаєш». «Так», – без вагань мовив Енді. «І тримай палець подалі від того чортового гачка, бо можеш сам собі голову відстрелити». Енді подивився вниз, побачив, що його палець дійсно вчепився у спусковий гачок АК і поспішно його прибрав звідти. Вони чекали. Енді чув биття власного серця всередині своєї голови. Він переконував себе, що дурно боятися. Якби не той випадковий телефонний дзвінок, він уже був би мертвим, але це не допомагало. Бо перед ним відкрився новий світ. Він розумів, що цей світ може виявитися фальшивим. Хіба він не бачив, що наробили наркотики з Ендрією Грінел. Але все одно він був кращим за той гівняний світ, у якому він жив дотепер. «Господи, нехай вони просто поїдуть собі геть», – молився він. «Прошу тебе!» Показалися ваговози. Вони котилися повільно, дмухаючи темним димом у причаєний залишок минаючого дня. Визирнувши з за дерева, Енді помітив у передній машині дві фігури. Мабуть, бові. Майстер довго стояв і не ворушився. Енді вже було почав сподіватися, що той передумав, врешті вирішивши дозволити їм забрати той пропан. А тоді майстер виступив за дерева і дав дві коротких черги. Обдовбаний там чи ні, але стрільцем він виявився вправним. Обидва передні скати головної машини почали здуватись. Разів три-чотири вантажівка кивнула перед і врешті стала. Мало не врізалась в неї та, що йшла позаду. Енді дочув звуки музики, якийсь гімн, і здогадався, що той, хто сидів за кермом другого ваговоза, через своє радіо не почув пострілів. Тим часом... Кабіна передньої машини тепер виглядала порожньою. Ті двоє, що в ній їхали, пригнулися і щезли з виду. Майстер Буші так само босий і голий, якщо не рахувати його піжамних штанів ква-ква. Гаражний пульт причеплено до обвислого пояса, немов біпер. Виступив за дерева. — Стюарте Бові! — гукнув він. — Ферне Бові! Вилазьте звідти і будемо балакати! Він поставив божого воїна під дуб ані талень із кабіни передньої машини. Але відчинилися дверця та другої, і звідти виліз Роджер Кільян. «Що за зупинки?» – заволав він. «Я мушу скоріш вертати додому, мені треба курей годувати». А тоді він побачив майстра. «Аго, там філія, що трапилось?» «Падай на землю!» – закричав хтось із братів Бові. «Цей сучий син стріляє!» Роджер подивився на майстра, потім перевів погляд на К-47, притулений до дерева. «Може, він і стріляв, але зараз відставив зброю. До того ж, це не хтось, а він. У чим справа, Філі? «Я тепер майстер. Зви мене майстром». «Окей, майстре, в чим справа?» Вилазь давай, Стюарте», – гукнув майстер. «І ти також, Ферне. Ніхто тут не постраждає, як мені здається». Відкрилися дверця та передньої вантажівки. Не обертаючи назад голови, майстер промовив. «Сендерсе!» Якщо побачиш у когось із цих двох дурнів зброю, відкривай вогонь. Не витрачайся на одиночні, зроби з них та сир. Але в жодного збові не було зброї. А Ферн виплив з піднятими вгору руками. «З ким ти балакаєш, приятелю?» – запитав Стюарт. «Покажися, Сендерсе», – погукав майстер. Енді вийшов за задуба. Тепер, коли моментальна загроза кровопролиття минула, він отримував насолоду. Якби він додумався захопити сюди з собою хоч одну з байстрових чад-донечок, насолода йому смакувала б ще краще. «Енді?» – ошелешено промимрив Стюарт. «А ти тут що робиш?» «Я призваний до лав Божої армії, а ви – гіркі люди. Ми все про вас знаємо, і вам тут не місце». «Га?» – не второпав Ферн. Він уже опустив руки. Ніс головної вантажівки повільно хилився до дороги, Оскільки великі передні колеса ще продовжували здуватися Добре сказано, Сендерсе, похвалив його майстер А тоді до Стюарта Ви всі у трьох, сідайте до другої машини Розвертайтесь і везіть свої жалюгідні сраки назад до міста Коли туди доберетеся, скажіть тому дияволовому сину, апостату Що РНГХ тепер наша Сюди належить також лабораторія і всі запаси «Що ти за хрінь так умелеш, філе?» «Я майстер!» Стюарт зробив рукою недбалий жест, ніби відмахується. «Називай себе, як тобі заманеться, а тільки поясни мені, що це ти тут?» «Я знаю, що твій брат Йолоб», – обірвав його майстер. «А о той містер Курник, лебонь не здатен бездрукованої схеми собі шнурки зав'язати». «Ей!» – закричав Роджер. «Фільтруй базар!» Енді підняв свій АК. Він подумав, коли випаде нагода, він напише на його прикладі «Клодет». «Ні, це ви фільтруйте!» Роджер Кільян зблід і зробив крок назад. Ніколи нічого подібного не траплялося в Енді, коли він виступав на міських зборах, і йому тепер було дуже приємно. Майстер продовжував говорити так, ніби ніякої заминки й не було. «Але ти, Стюарте, маєш принаймні половину мозку, тож використовуй його!» «Залиште цей ваговоз тут, де він стоїть, і вертайтеся до міста на отій другій машині. Передай Ренні, що все, що тут є, йому більше не належить, воно належить Богу. Передай йому, що зірка Полин спалахнула, і якщо він не бажає, щоб апокаліпсис почався зарано, хай краще залишить нас у спокої». Він ненадовго задумався. «Можеш йому також передати, що музику ми передаватимемо». «Я сумніваюся, щоб він цим переймався, але когось у місті вона, можливо, втішає». «А ти знаєш, скільки в нього тепер копів?» – спитав Стюарт. «Мені на це тонко насрати». «Я гадаю, вже не менш ніж тридцять, а завтра вже може бути і п'ятдесят, і половина міста вже носять голубі пов'язки на рукавах. Якщо він накаже їм виступити, клопоту в тебе буде достатньо». «Йому це все одно не допоможе», – відповів майстер. «Ми оповаємо на Господа, і сила наша більша проти його сили в десятеро!» «Гаразд!» – сказав Роджер, демонструючи свої математичні таланти. «Це буде двадцять, але ви все одно програєте за чисельністю!» «Стули пельку, Роджере!» – промовив Ферн. Стюарт завів своє знову. «Філе, тобто майстре, ти б краще попустився, змотав цей кіпіш, бо це ж гівнопроблема!» Йому не потрібен чат, а тільки пропан. Половина генерів у місті голодні, на уікенд їх стане вже три чверті. Дай нам забрати пропан. Мені він потрібен для варки. На цім вибачте». Стюарт дивився на філо так, немов той сказився. «Напевне, так воно і є», – подумав Енді. «Мабуть, ми обоє сказилися. Проте, безперечно, Джим Ренні був теж божевільним, отже тут вони квити». «А тепер їдьте геть», – завершив майстер. «І передайте йому, якщо він надумає послати проти нас збройні сили, він про це пошкодує». Стюарт обміркував почуте знизав плечима. «Хай не мого пеніса це рожевогубі турботи». «Поїхали, ферне! Я сяду за кермо Роджере». «Як на мене, то й гаразд», – сказав Роджер. «Ненавиджу їхню коробку передач». Він окинув майстра і Енді прощальним, сповненим недовіри поглядом і вирушив до задньої машини. «Благослови вас Бог, друзі!» – гукнув йому слід Енді. Стюарт кисло зиркнув через плече. «І тебе най Бог благословляє!» «Бо знає Бог, як сильно ти цього потребуєш!» Нові господарі найбільшої у Північній Америці метамфетамінової лабораторії стояли пліч-опліч і дивилися як великий помаранчевий ваговоз розвернувся і вирушив у зворотну путь. Сендерсе, що майстре? Я хочу догнатися жвавою музикою, і то терміново. Це місто потребує Мейв Стейплз, а також і сестричок Кларк. А щойно я поставлю в ефір цих дівуль, ми з тобою покуримо. Очі Енді наповнились сльозами. Він обхопив руками кисляві плечі колишнього Філа буші і стиснув його в обіймах. «Я люблю тебе, майстре!» «Дякую, Сендерсе, навзаєм! Тільки не забувай тримати зброю зарядженою. Відтепер ми по черзі вартуватимемо!» західне сонце помалювало надвечір'я помаранчевий колір, коли великий Джим уже нарешті сидів біля ліжка свого сина. Увійшов Даглас Твічелл, щоби зробити Джуніору укол. Сам хлопець у цей час міцно спав. Певною мірою Великий Джим розумів, що було б краще, аби його син помер, що він робитиме чи казатиме живий, та ще й з пухлиною, яка тисне йому на мозок, передбачити неможливо. Звичайно, він його дитя. Його плоть і кров. Але є важливіші речі, про які він мусить дбати. Доброміста. Одна з тих запасних подушок, що лежать у шафі, могла б тут зарадити. У цей момент задзвонив телефон. Поглянувши на ім'я на екранчику, він насупився. Щось там пішло не тим боком. Аби не так, Стюарт так скоро не подзвонив би. Що? Він слухав, і здивування його зростало. Там Енді? Енді з автоматом? Стюарт чекав, що він йому скаже. Чекав, що йому буде наказано робити далі. «Дійде й твоя, черга друже», – подумав Великий Джим і зітхнув, промовивши. «Дай мені хвилинку. Мені треба подумати, я тобі передзвоню». Він дав відбій і замислився над цією новою проблемою. Можна сьогодні ж увечері вирядити туди загін копів. Беззаперечно приваблива ідея. Спершу накрутити їх у Фуд Сіті, а тоді самому очолити рейд. Якщо Енді загине, тим краще. Таким чином Джеймс Ренні-старший стане одноосібно правити містом. З іншого боку, на завтрашній вечір призначено надзвичайні міські збори. Туди прийдуть усі і буде чимало запитань. Він не мав сумнівів, що зможе накинути метову лабораторію на Карп Барбарі і друзям Барбари. В уяві Великого Джима Енді Сендерс тепер офіційно став другом Барбари. Однак усе ж таки ні. Ні. Він дійсно хотів налякати своє стадо, але аж ніяк не посіяти суцільну паніку. Паніка не послужить його цілі, котра полягала у встановленні тотального контролю над містом. А якщо він дозволить Енді й бущі якийсь час спокійно посидіти там, де вони зараз, то що за біда. У цьому може бути навіть деякий плюс тим часом вони розслабляться, переконають себе, що про них забули котиках повно вітаміну глупоти. З іншого боку, на п'ятницю, тобто це післязавтра, то й Нікчемаха Кокс призначив День побачень знову валом повалить натовп на ферму Дінсмора поза всякими сумнівами, знову розгорне свою торгівлю хот-догами Берпі. Поки там буде тривати ця хріноверць, поки той Кокс провадитиме свою одноосібну прес-конференцію, Великий Джим особисто очолить загін 16-18 полісменів, поведе їх на радіостанцію і викорить звідти геть отих двох учаділих ідіотів. Так, це правильне рішення. Він передзвонив Стюарту і сказав, щоб той поки що облишив перейматися цією проблемою. «Але ж я думав, вам потрібен пропан», – здивувався Стюарт. «Ми його заберемо», – запевнив Великий Джим. «І ти допоможеш нам приборкати ту двійцю, якщо захочеш». «Та хай мене чорти візьмуть, якщо я не хочу». «Той скурвий син, перепрошую, Великий Джиме, той дурв'ячий син Бущі, заслужив на відплату. Він її отримає». У п'ятницю надвечір зроби позначку в своєму календарі. Великий Джим почувався знову гарно. Серце в його грудях билося повільно і рівномірно, без жодного збою чи трепету. І це було добре, бо так багато потрібно було ще зробити, починаючи з підбадьорливої промови перед поліцейськими у Фуд Сіті. Прекрасний інтер'єр для того, щоб вразити зграю новобранців ідеєю важливості порядку. Безумовно, нема кращого місця за зруйноване довкілля, щоб змусити людей зіграти в гру «Слідуй за лідером». Він уже було вирушив до дверей палати, але зупинився. Повернувся і поцілував у щоку свого сплячого сина. Необхідність позбавитися Джуніора скоро може виникнути, але поки що це також може зачекати. Черговий вечір спадає на маленьке місто Честерміл. Попереду чергова ніч під куполом. Але нема для нас відпочинку. Ми мусимо побувати на двох зустрічах. А ще, перш ніж нам заснути, треба перевірити, як там наш Коргі Горес. Цього вечора Горес складає компанію Ендрій Грінел. І хоча саме зараз він байдикує, пес не забув про попкорн між диваном та стіною. Тож ходімо разом, ти і я, поки вечір простягається під небесами, немов пацієнт на столі під ефірним наркозом. Ходімо поки перші – Блідіші зірки лише починають сяяти над головою. Це єдине місто на всі сусідні чотири штати, де їх видно сьогодні. Дощем облягло північ Нової Англії, і глядачі новин на кабельних телеканалах невдовзі отримують задоволення від споглядання чудових сателітних фотознімків, де серед хмар зяятиме діра, форма якої ідеально відповідає контурам тієї шкарпетки, що зветься Честер так, в цьому місті світять зірки, але зараз це брудні зірки, бо сам купол брудний. Потужні зливи обмили Таркер-Мілл і частину Касл-Рока, відому під назвою «В'ю». Метеоролог CNN Рейнольдс Вулф, не родич улюбленого Вульфі Розі Твічел, говорить, що хоча поки що ніхто не може цілком бути цього певним, дуже схоже на те, що повітряні потоки, котрі рухаються з заходу на схід, Притискають хмари до західного боку купола і віджимають їх в губки, перш ніж ті встигають вислизнути на північ або на південь. Він називає це «чарівним феноменом». Ведуча програми Сюзен Мелво питає в нього, якою може бути погода під куполом, якщо криза затягнеться на довший час. Сюзен, каже Рейнольдс Вульф, «Це гарне питання». Все, що нам відомо, напевне, це те, що в Честермілі сьогодні не випаде ані краплі дощу. Хоча поверхня купола достатньо проникне, отже якась кількість вологі туди попаде. Там, де зливи найпотужніші. Метеорологи з Національного управління проблем океану і атмосфери говорили мені, що довготермінові перспективи осадів під куполом вельми невтішні, І ми також знаємо, що їхня головна водна артерія – річка Престіл. Майже пересохла. Він посміхається, показуючи прекрасний комплект телевізійних зубів. «Подякуємо Богові за артизіанські колодязі!» «Ваша правда, Рейноллсе!» – каже Сьюзен, і на телеекранах Америки з'являється Гекон Гейко. «Доволі з нас кабельних новин. Давай-но пропливемо вздовж деяких напівпорожніх вулиць, повз церкву Конго і пасторат. Зустріч там ще не розпочалася, але Пайпер уже наладнала велику кавоварку» а Джулія готує сендвічі при світлі шипучого ліхтаря Коулмена. Повз будинок Макейнів, оточений печальними жовтими поліцейськими стрічками, вниз міським пагорбом і повз міську раду, де її доглядач Ел Тімонс з парою своїх приятелів наводить глянець перед завтрашніми надзвичайними зборами, повз меморіал Плазу, де статуя Люсьєна Келверта, прадіда Норрі, Хоча я, мабуть, навіть не мусив би тобі цього пояснювати. Тримає свою довгу варту. Зробимо коротку зупинку, поглянемо, як там Барбі і Расті. Ти не проти? Проблем із спуском до підвалу не виникне. В кімнаті чергових зараз усього три копи, та ще Стейсі Могін спить за диспетчерською стійкою, примостивши замість подушки руку собі під голову. Решта офіцерів зараз у Фудсіті – Слухають свіжу накрутку великого Джима. Але хоч би і геть усі вони зараз перебували тут, нам це без різниці, бо ми невидимі. Вони б відчули хіба що легкий протяг, коли ми прослизатимемо повз них. У Кліті мало є на що подивитися, бо Надія невидима так само, як і ми. Двом арештантам нема чого робити, окрім як чекати завтрашнього вечора і сподіватися, що все рвоне в правильному напрямку. Рука в Расті болить, але біль не такий злий, як він очікував, і опухлість не така сильна, як він боявся. До того ж, Стейсі Могін, господи, благослови її душу, десь близько п'ятої пота й підкинула йому пару пігулок ексадрино. Тож поки що ці двоє чоловіків, наших героїв, я так гадаю, сидять на своїх тапчанах і грають у 20 запитань. Зараз черга Расті запитувати. «Тварина, рослина чи мінерал?» – питає він. «Ніщо з цього», – відповідає Барбі. «Як таке може бути, щоб ніщо? Воно мусить бути чимось таким». «А от і ні», – каже Барбі. Він загадав папу Смерфа. «Ти мене піддурюєш? Аж ніяк. Ти ж мусиш. Перестань каверзувати та починай ставити запитання. А підказку можна? Ні, це моє перше тобі «ні». Залишилося ще дев'ятнадцять». Та почекай ще хоч хвильку, так не чесно. Ми залишимо їх самих тягнути лямку наступних 24 годин, добре? Давай прокладемо наш маршрут повз усе ще теплу купу попелу там, де ще недавно містилася редакція «Демократа». Ова! Того, що вже не служить маленькому місту, схожому на чобіток. Повз сімейну аптеку Сендерса. Закурено, проте все ще на своєму місці хоча сам Енді Сендерс ніколи більше не увійде в її двері. Повз книгарню та Мейсон де Флор Леклерка, де вся Флора помирає або вже померла. Давай промайнемо під мертвим світлофором, що висить над перехрестям шосе 117 та 119. Ми його трішки зачепили, він легенько гойдається і знову застигає. А далі через автостоянку Фуд Сіті. Ми безшумні, як дихання сплячої дитини. Великі передні вітрини Фудсіті затулено реквізованими з лісоскладу Тебі Моррила диктовими щитами. Джек Кейл з Ерні Келвертом позмивали з долівки найбрудніші калюжі. Проте в супермаркеті все ще панує гидотний безлад. Коробки і пакети з сухими продуктами позакидано аби куди способом від паркану до обіду. Залишки товару, тобто те, що не вивезли візками до різних людських комор, або до гаража позаду поліцейської дільниці, аби як валяються на полицях. певний кулер і кулер безалкогольних напоїв, а також холодильник для морозива, стоять по трощині. Різко смердить розлитим вином. Саме цей залишковий хаос і є тим, що Великий Джим хоче, аби побачили його нові і переважно вкрай молоді кадри доглядачів правопорядку. Він хоче, аби вони собі уявили, що все місто може стати схожим на цей маркет. І він достатньо досвідчений, аби розуміти, що йому не треба про це промовляти вголос. Вони самі второпають суть. Ось що трапляється, коли пастух не виконує своїх обов'язків і стадо охоплює паніка. Чи треба нам слухати його промову? Та ні. Ми послухаємо великого Джима завтра ввечері, і цього буде достатньо. Крім того, кожний і ми також добре знає, як це відбувається дві великих спеціальності Америки демагогія і рок н рол і всі ми цього добра наслухали свого часу достатньо. А втім, перш ніж піти звідси, ми розглянемо обличчя його слухачів. Зауваж, які вони піднесені, а потім пригадай, що багато з них, скажімо, Картер Тібодо, Мікі Вордло, Тод Вендлештад та інші, це розбишаки, у котрих у школі жодного тижня не минало без покарання сидінням після занять, за порушення порядку на уроках або бійки в туалеті. Але Ренні їх гіпнотизує. Ніколи він не був достатньо переконливим тет тет натомість перед натовпом це збуджує як гаряча ча-ча-ча. як любив казати Клейтон Бресі в ті дні, коли в його мозку ще залишалося кілька працюючих клітин. Великий Джим каже їм «тонка голуба лінія поліції на варті закону», та гордість стояти пліч-о-пліч з колегами-офіцерами, та місто покладається на вас. І всякі інші речі. Хороші речі, які ніколи не втрачають своєї чарівливості. Великий Джим переключається на Барбі. Він каже їм, що друзі Барбі все ще діють, сіють чвари, підбурюють до розбрату заради їхніх злих цілей. Понизивши голос, він каже, вони намагатимуться дискредитувати мене, їхня брехня бездонна. Ці його слова зустрічає гнівний Гомін. «Чи слухатимете ви цю брехню, Чи потуратимете їм у дискредитації мене? Чи дозволите нашому місту потерпати безсильного лідера в той час, коли він так нам потрібен?» Звісно, у відповідь лунає гучне «ні». І хоча Великий Джим продовжує, як більшість політиків, він вірить не тільки в надування бульбашок, але й в те, що їх треба розфарбовувати. На цим ми можемо його полишити. Гайда цими безлюдними вулицями до пасторату Конго. Погляньно. Он дехто з ким ми можемо прогулятися поряд. 13-річна дівчинка одягнена у вицвілі джинси і олдскульну майку скейтерів. Крилатий химерник. Куди й поділася цього вечора з обличчя Норі Келверт зневажлива гримаса крутої бунтівниці. Постійне джерело відчаю її матері. Її місце заступив зачудований вираз, котрий робить Норрі схожою на восьмирічну дівчинку, якою вона і була зовсім недавно. Ми слідкуємо за її поглядом і бачимо величезний повний місяць, що пнеться вгору з позахмар на східному обрії міста. За формою і кольором він точно як свіжо розрізаний рожевий грейпфрут. Ох, боже мій, шепоче Норрі! Дивлячись на цей рожевий місяць виродок, Кулак однієї руки вона притискає до грудей між поки ще вутлими шишечками своїх цицичок, а тоді йде далі, не настільки зачудована, щоб забути раз у раз озиратися довкола, упевнюватися, що за нею ніхто не спостерігає. Це наказ Лінди Еверет вони мусять йти поодинці, мусять не впадати в очі і мусять бути абсолютно впевненими, що ніхто не йде за ними назирці. Це не гра, говорила їм Лінда. На Норрі більше враження справило її бліде, насторожене обличчя, аніж ці слова. «Якщо нас схоплять, з нас не просто знімуть бали чи відсунуть назад у черзі. Ви розумієте це, діти? А можна я прийду разом із Джо?» – запитала місіс Маклечі. Бліда майже так само, як і місіс Еверетт. Місіс Еверетт похитала головою. «Погана ідея». «І це справило на Норрі найбільше враження?» «Ні, це не гра». Можливо, це питання життя і смерті? Ага, ось і церква, а пасторат розташований просто поряд з нею. Норі вже бачить яскраво біле світло ліхтарів Коулмана, що сяє задніх вікон, де мусить бути кухня. Скоро вона опиниться всередині, сховається від погляду цього жахливого рожевого місяця. Скоро вона опиниться в безпеці. Так вона думає, коли якась тінь виокремлюється з іще густішої тіні, і хапає її за руку.